قران محترم مودبین کو د مولانا عبدالباری صاحب د دوره تفسیر قران دا 23 نمبر کیسټ پټو پایا محلہ قرغزئی مسجد کې 57 6 2009 کیسټ د دېمدارې دو پټه 77 ارشاد د تو د سنت کیسټ ان سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نیز مېچور جنگیره روډ سوادی پرپرایټر انور شير توهيدي موبایل نمبر 035157124 سورة المائدہ کی بیان دسلور مسائلو تحریمات اللہ تحریمات العباد نظور اللہ و نظور العباد سورت دس حیثیو تردد پوری اتحیثی دس سورت بیان شوئی د مسائل و از آهد تقریبا نوشو ده یاو مسالی تفصیل رستو را روان ده چه تحریماتو لعباد او نظور لعباد دي مخکم سا بیانو شو سرستو را روان ده خود دیز اینا د حصد صورت ده فرآیت نمبر چھی اسی پوری ودیکی اول تسلیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او ترغیب فی التبلیغ دیں پیغمبر علیہ السلاة والسلام تا اللہ رب لذت حکم کیچ کم حکم کما وحی کم کتاب ما در لګلې ده نه دا پوره پوره ورثه یا ایه الرسل ای پیغمبر بلغ ورثه ماه کتاب اون دی لای لےکا چرال لګلې شید تا تا مر ربک د رب د طرفنا امام نسفی رحمہ اللہ چې ما انزل الیک معنا دا بلغ جميعا ما انزل الیکا اور اوسه ټول هغه څه چې تا ترالې غلې شي وې او أي شیء انزل الیکا او کوم شی چیز ترالې غلې غیر مراقب فی تبلیغه احدن غیر مراقب فی تبلیغه احدن باسی اورسہ چې په بیان او په تبلیغ د دې کې د هیڅ چاره یې آیت بنکای ولا خائف عینا لک مکروہ او نبغ دین یې ریګی چې ګنی سبد تر اورسی د چا لحاظ دوم نه کوي د چا نه بيره هم نه کوي بلک بلخ پلکار وکاين یا اي هر رسول پیغمبر بلغه رس ما هر کتاب هغه شي ان ذليله کا چرالګل شه دتا تا مربیکا صادرب د طرفنا وا ان لم تفل کتا داکارونک یعنی پهې کې دسه او سو د او را سو نو فمابللهغته ررسه رسول تا نهګی پ غم دله رببولې ځ والله یاسیمو کمین الناس الله ب ب کې دا د خلکو نه او فسییندي ک کوې پهې یت کرد دی پشيگاننو هو وي چې نبی لصللا او والسلام صه خبري داسي چې نور امه ته نه دی بیان کړی بلکه هغه سه خاص او صحابه ته بیان کړی دي علي رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها هغه خبري یې سړي نو څنګه بنګه جنگي چې خلافت د علي رضی الله عنه دی چن ابيلي السلام ميلو زمانه پس حق دو خلافت د علي دي دا خبره پټه کړیو بنیادات کې بدی رد دی چې پیغمبر علي السلام دغه حکم د الله دی چې سره د الله ولي کوم وحید ترا غلي دا به پوره پوره رسای کد کار دیو نه کنه فما بلغته رسالته تا د الله پیغمبر دی اړو نه رسوله والله يا سمك من الناس او الله ب بچی تعداد خلقونه حفاظت بستا کوي الله ان الله لا يهدي القوم الكافرين الله توفیق ده هدایت نو غره کوي قوم کافر لا اولی اهل الكتاب پیغمبر علی صلواۃ و سلام تعالی مسلو ورسا خدای چالهاس باندې کوي اهل کتابو زانتا دیندار وین عو دا او داینهه نحنو ابناء الله واهباوو نوں دا لاڈیر تاں بےداریو اور دیر محبوب یودا اللہ نو اللہ رب لے دا تو ایدے خپل حقیقت خدارا کہ کلت آیا یا اہل الکتاب اے دے کتاب پڑھن دانو لست مالا شیئن نیت اس په ہیز دن میں میں حتا تو توقیم التوراۃ ترلے چا عمل کے پ تورات ولین دی لو پ ایندیل اما و پها کیتاب ون دی لیکم ربکم چرا لک لشید تاس تاس تاسو رب د طرفنا یاغه قران مجید دی مطلب څه دی تاس خدایوی موږ د الله ډیر تابعدار یو ډیر نږدې یو تو دوای جلست ملاشین تاس وڑس کیین نا ایست شهون لئی ها سم مقام بم جوړ شي کتوراث انجیل او قران وماني او پدې کې ځګه احکامات دیپاغي عمل وکړي خدایي حقيقت څه دي ولا يزيدن كثيرن منهم ها ما خازياتي ډېر لر پدې کې ما ها کتاب اون دي ليله کا چرالې ګل شه دتا تا مير ربكا صادرب ده طرف نه طغيان او كفران سرګشي او كفر الله وي ديله خو پدې ایمان رال پکارو خو دېدا واوري نو لیکې نور سرکشی او کفر پکې زیات شي فلا تا سال القوم الکافرین نو تمغم جنکیه په قوم کافر ډاکټر له سلې لړشی هغه له استن له گئی کلا کلاستن دی او سي حده پاري فاپ ری ایکشنو کې هغه ګډي وډي شروع کین الله رب لیزد دادا غاسته کلا د ستنی نقصانې کلا د مریض دنه په بدن کې څه نقصان اگستن ویداغا مرز دا پاران خو دننا دا دا پا بدن که نورسو نکسوی نو قرآن دا هدایت دا پارا دے قرآن کی نکسان نش دے قرآن هدایت دا دے خو دیج اوری نو دی نقصان دننا نکسان دے نزا که کفر و سرکشی زیاتی گی اگر دننا زد او عنات دے اگر دا حقیه و نمونه قرآن مخک زکر کرده وان چه سمعون لیلکازی بی سمعون لم آخرین دای چی کلا گوگ اگدی نو د دروغو خبرو ته دیر گوگ اگدی او قرآن تا گوگ نگدی ادا اثرات پی زیاتی چې ایم چی قرآن تا گوگ اگدی نو نیت غلطی نو زکا پی الٹا اثر کئی نفلاتا سال القوم الكافرین ومغم جنگیگا پا قوم کافر ان اللذین آمنو اکنن کسان چیمان رادو واللذین آقا کسان ها دو چه یهودیان دی وصواب اونا او هاگه کسان چه یو ڈلد ده ده احلی کتابونا ابن کسیر مانا من احلی کتابی او ده دی دین سو بس چې چه به ده رنالی دلا نداغی عبادت بیکو قانونی ده حسن بنو نزکا علماء معنا که اجباز علماؤی وصواب اونا او هاگه چه حس نه نده معلوم بس بخفل خوخب اندر آوان دی دینه والنصارى حيسى ياندي من من امن بالله چا ته د تین ایمان رل پالا ول يوم الاخره پر از اخرت دا ان الذين امنوا بداس مراد چې صرف منافقی تا خدای چې صرف په لا ایمان داوه کوي او زړه کې مؤمن نه منافق وي که منافق ده که يهودي ده که بي دينه ده او عيسائي ده جا جب اخلاص سره د زړه ایمان راړو الله په قیامت عامل صالحان اعمالي فلا خوف علیہم و لا هم يحزنون نبا ی رب دای و لا هم یحزنون نبا دای غم جنشی لقد اخذنا عیسیٰ ک بنی د بلغ د داخلي دی جو سو نو سو را سو په بها د دعوت ایمان ایمان په دعوت لاکه خَزْنَا مِيسَا میسا ک بنی سره ایله هکنانمونږهغ پهخغا د د وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا رسلنا الم ررسولان او غلیوموند تپ غن باران خو د لدي کار کللهماجا هم رسولون هر کله چې برغ دطب غباره بما په هغهه مسله لا تهان ف هم چبهخواخورله دد نفسو دد زلوو به نهخوا خوله فریکن ک زبونو یو ډلببه دروغ د نهکه. فریقن یک تلونو بلڈالا بدئی وجلا دام نبی علی السلام تا حکم دے چه دی تاریخم بیان کلگو چه داغا پلیت خلق دے د دخپل خواهش موافق با دا انبیاء و سردی ما ملکولا که واس بیبرشن انبیاء بی وجل او که دا وجل و لاس بی پیبرنشن تک زیب خوبه کو کو و حسیبو او گمان کلو دی پلیتو اللہ تکونا فتناتون چه نبشی حسرانه الله تکونا فتناتون چرابنی شیح سرانے پا سبب دا عمل لدائی یا وحسیبو دائی گمان کڑو اللہ تکونا فتناتون چنشت دا مونگ باندی سازاب په دی عمل زمونگا دیدہ گمان کڑو چگن چې با انبیاو به کو انبیا کوو وجنو به مونگ سازاب نرازی فا امونو زانی رنکو وسمو او زانی وسمطاء بالله عليهم بیا الله مهربانی وکړه پدای باندې او سبب درالیکلو داخيري پیغمبر دا دیمه مخکنه دغه عادتو پیغمبر براغه نو بس تکذیب به وتاو کو دا غته دلایل نه به په زور سترګي پټولی ځان به پیړوندو کوون کرداو خدای الله رحمته وګرا سمطاء بالله عليهم بیا الله مهربانی وکړه پدای بل پیغمبر و تراولې نو سممو وسنمو بے ایزان رندکو اوزان کنکو کسیرم منہم دیرو پا دی کی واللہ بصیرم بیما یاملون اللہ دیلی دنکے پاگیچ دیسا عمل کی لقد کفر اللذین قالو دام دا باللغ دلان داخل دا ارسا ونسو رسا لقد کفر اللذین دا خبر ارسا دی حل کو دا بیان کا چیکینا کافر دی اگر کسان قالو چاگی داوئی ان الله والمسيح ابن مريم چې کنن الله عیسی علی السلام زېده مریم یې انا د ادا د اوایا چې کوم خلق د دې کا일리 چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام هغه کی سی وتون د خدای توپ دینو داله کافر کم خلق چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله وای داویته الله عیسی علیه الصلاۃ والسلام کې حلول کړل ما عز الله نو او اوایه چې دا کافر وي مطلب دا له کافر ته کافر اوایه دا د بلغ ځلان دی داخلا ده دی دیو جنا د کالو خان د حافظ صاحب درس می اوریدم نو اوایو له ما قاعده ذکر کوي کافر ته به کافر وایي دا طالب ضروري ده کافر ته به کافر وایي د دې آیت دلان دی دا بلغ ځلان دی ولما ذکر کوي چې دا دا غي دلان دی راځي یو څله دی یو خاص الہی عبادت کوي پڑھا گئی کئی نو آئے چھ فلانکی دا سوک الہ وی دا دے کافر فلانکی کی سوک صفتونا د خودی توب منی نو دا دے کافر اکالی حجوری رحمه اللہ تک سوک دا خزانو ورکون نو دا کافر دیں میانگل بابا تا دا دانو زموار وی دا کافر دیں کاکا سیب تا دا اولاد زموار وی دا کافر دیں شمس و تمریز بابا تا نور اختیار مند وی نو دا کافر دیں دا نور نور چې د چا عبادت کیږي د یو نوم او اخلا وعده کافر دي چې څوک دا کید ساتي وقال المسيح او کدا هغه کتاب د سلینا کتاب پېښ کا د ليزان بارک خلک وایي چې دا دوله څوک له دوبه به ډای راځي او دا هغه پلاس کې اختیاراتونه نو دا هغه کتاب پېښ کا چې هغه خټول خبره د توحید کړی نی وقال المسيح ویل سال موسی السلام یا بنی اسرائیل او اولاد ابي يعقوب علیہ السلام او ابو ذللا بندگی کوي ده الله ربي و ربكم زمما رب ربي بندگی کوي ده الله زمما استادو رب اغه خدا ویلو چې زمما رب الله دی نو جا په خپلا تدیر اقرار کوي چې زمما رب الله دی اجيو سره خپل ځان د تاسو رب منی نو هغه د خدای توب د صفات مالک نه ای الله د صفاتونو د خدای توپ مالک د خدای الله د پاسره ربله نش تدین الله بخپله رب دی نو دلیل په دې دی چې عیسی علی السلام بخپله انکار کړی د دینه جزاء الله نه ام او بیا هغه فیصله کړيده یو فتوی کړيده انه من شرک بالله یقینا چې شریک جوړ کده الله سره سش هم لقد حرم الله عليه الجنه یقینا الله حرام کړي له باغ جنت وم اوه النار او د ځای دی اور او مما لزوالمین من انصار لشتد لپاره د ظالمانو څوک مدد gear لقد غفر الذين قالوا ادموا يا یقینا کافر دی هغه کسان قالوا چا غیداوی ان الله ثالث ثلاثه الله درنه پدريو کی هغه به یو خدای اندري وي کم کم عیسی علیہ السلام جبرئیل امین او الله چاوی عیسی علیہ السلام مبی مریم او الله خدری خدایان ایمانل چې د ادری وله کی صفاتو نو د خدای توپ دین نو الله ای توایا چې څوک د قائل وی چې الله دري عالی هذری دی دا کافر دی اوس هغه په عیسی علیہ السلام کې د صفاتو د خدای توپ قائل جوګره مړی را دی کوي بی مریم کې د صفات د خدای توب قائلو چا خاوند نه نو زنا نه کړي بچي پیدا شه د صفات د خدای توب نه نه نور سږي او الله رب ال عزت کې خو د صفات د خدای توب قائلو خو حصر د صفات د خدای توب په الله کې نه مننه نو چې یو سلې درې ال حمانی به کافری او چې یو زړی اړو د ال حوش مارني معلوم د ټولو زیاراتونو لې سیבותونو د خدای توپ ورکړې دي ادب د کمې غالي مسلمانې دا 433 د خلقو ذہن کې دا نه ستدي چې خدای وسره مانی ټیک دکنه اداړې و مولا ویلیو ګوره قران خو مين دون الله سیاده الله نه دبل عبادت مکوې من دون الله نه مندا چې بغیر د الله نه من خدای الله ما سره نو دیم ما لای ان الله صلی الله علیه و صل واس الله په درو کې دو نور دی درې ملاله خو بیا الله وي توه چې دا په کافر دی نو چې درې اله منی د الله سره نور منی نو کافر به او چې پسونه او پرزرګونه منی ار زیارت په صفت د خدای توب ورکای سو کې د سوری دی مبارک ارزو لیدې په ماشوم چې سوری پونډیا بابا لا بوزا سو کوئی بل له سو کوئی بل له دا ټول کافر وما من اله الا اله نستحق له البندغي الا اله واحد مگر دبند دیو لا یک د بندګی د بندګی یو ذات والا من ین تهو کمنه صلی الله خلق اما باغسنا یقولون چی وای دی لا یمسن الذین کفروا خامخاب ورسی کافروتا منهم بدیک عذابن الیم عذاب درناک افلا یتوبون الاله آیا د توبن وبسی الله تا و یستغفرونه وبخنا نغادی الله نا والله غفور رحیم الله علی بخم کے مہربان مل مسیح ابن مریم ایجس دی عیسی علیہ السلام ذکر کی اللہ نبی عیسی علیہ السلام دے مریم دાળم ایجس جو چې سړیا کا پیدائش کی مورته محتاج او چې دم مور نه پیدائ دے پیدائش کی مورته محتاج او دی الہ نبی اللہ هو ای چې لم یلد ولم یولد نبی چا نه پیدای نه تسو پیدای مل مسیح ابن مریم د د سالال السلام جو د مریم الله راولون مګر پېغ مړون کې دی د دی او الله خو چې الله پغ مړون کې ق خلط من ک له یکنن تې شودي د دمخ کې نور پغم مان په ق س کاتون او مور د دوا رشتې بر رې موران خو بیاار بهر حال هغه انسانو دا کانا یا اقلان الطعام اولادا چې خوربه خوراک ته محتاج دي یحتاجان الى التغذيه امام ابن کثیر رحمہ الله وی یحتاجان الى التغذيه به و الى خروجهم منهما انا ذاذا ذا اولاد خوراک ته او د خوراک هضم ولتا هاو بیا قضاء حاجت تا محتاجو په اتقان کې علام سویتی رحمه الله وی کننا بیهی عن قضاء الحاجتی کننا بیهی عن قضاء الحاجتی فا دی لفظ سرا چکانا یا اکولان اتوام اللہ کنائی کڑی دا کنائی تنی دا خبر ویال کڑی دا چی دا دوڑا محتاجو قضاء حاجت تا البدایه او النهایه کی ہم ابن کثیر رحمہ الله وای کنا به ان خروجه منهما ثم یخرج من غیرهما یعنی اللہ رب العزت ایجز د د گئی چې دا دوړه خوراک ته او بیا قزا حاجت محتاجو نجیو سره خوراک ته هم محتاجی قزا حاجت ته هم محتاجی ګور دا ډول بالکل دیو بل نه الټه صفاتونه نه دي خراق کل خید ذاچل دا د انسان په ایجز دلالت کوي الله رب العزت وي چې یو بنده دومره عجز ده دومره عجز ده چې دی خراق ته یو سات کې دی ته محتاجه دي چې دی خېټه تلړشي بل سات کې دی ته محتاجه محتاجه چې اوس دی په خېټه کې نه یې دغه صفاتونه له خدای توب مالک نه دا بیا زدي بيدوين نده بلکې دا نفس اذا غه حقیقت ښکارا کولی یو داسې الفاظ وين لکه دا دې ترجماني په داسې غلطو الفاظ سره کولو هغه بیا دلي کون کې دا ترجمانی کون کې به بی خواندي دا بیان غنینه حقیقت انده کدي چې کانایا کولانه طام او دا دواړه چې خور به خوراک محتاجو خوراک تا یوه ژړې خوراک ته محتاجین په خوراک کې دغه صفات نه یوه چې جی ژړې وګې شي خړټډا کولو ته محتاجی چې خړټډا کا شو به ته شول ته محتاجی ان ذرو ګورا کیفانو بَینون لہمل آیات او دغه صفات د دنیا جنند چا هم عبادت کیږي نو دا صفات په دې ټولو کې موجود وو کدا سمرا اولیاء کرام دین کم جو فات دین یا کم جو اندی دین دی صفاتونه د خدای توب مالک زکار دین په دې دنیا کې دوړدې خسي د نو ته محتاج اږي هجه دلدان لړل بیا هم محتاج محتاج ځکه دې چې روح ته وته نو د خپلو کاپړو اختیار ختم شو د خپل اختیار لړ پهګي بلوري دې د خدای توپ د صفاتو سره څنګه مالک ګرځي انګورو ګورا کې فنوبین الہمل آیاتې مونږ څنګه بیانو دی تا اتونه باب دې دې سلام سمن ګربیا وګره ته چې کوم طرف تاړو شي دی مطلب دا دی چې الله یې زموږ د لایلو ته او د دې منډه ته وګورې شریک تا چې کاسو څنګه نو کول ته آیا اتا بدون من دون الله آیا تاسو بندگی کوي سواد الله نه ما به هرچا لا یملک الکوم چې مالک نه د تاسو لپاره اختیار نه لري تاسو لپاره زررا بل لري کول د ضرر ولا نفان او نه د در کول د فائدې هو سمیعو اوي کِنَنَ اللّٰهَ حَمْدَكَ اللّٰهَ دی او ریدُن کِنَنَ بَلْسوک اَلعلیمَ حَمْدَكَ اللّٰهَ او پویا نَبَلْسوک اللّٰه ای سیوا د اللّٰن ادبل دا سی چای عبادت کوی چې ستااسو د پاره نګه نفی مالک دی نګه نقصان مالک دی نو ډیر د حسرت او د افسوس خبره ده قل دوایا اهل الكتاب او اهل کتابو لا تغلو فی دینکم زیاته ما کوئی بغبل دین د حد ناماوله په خپل دین کې غیر الحق په ناجایزه طریقا ولا تطبعو اهوا قوم فبدارم کوید فاحش د هغه کوم قد زلوا چغی گمراشیدی من قبل مخکین وازلوا کثیرا او گمرا کړی ډېر دی وازلوا ان سوای السبيل او گمراشیدی د لار سمینه مو کوئی د خپل ځان د طرفا او تابع داری خواهش ده حق کوم جاری کوم راشیری زادالمسیر کی دارنگه تفسیری خازن والا معنا کوي قد زلوا ابتداوا دې گمراشي دی اولې په دین کې د ځان نه نیوې ایجادات کړو بلاتي جوړ کړو اول قوم نو مراد څوک دی تفسیری مدارک کی امام نسفی رحمهم الله وایي لا تطبوا اهوا قوم اې اسلافکم و ائمتتکم الذين كانوا على الظلال قبل ما باث النبي صلى الله عليه وسلم یعنی <سؤال> تابعداری م کوي د خپل مشرانو د خپل امامانو هغو كانوا على الظلال چې هغه ګمراهو مخکې درا تو د نبی له صلوات و سلام نه په خوانو یعنی هغه ګمراه شي دي خپل کتاب باندې عمل پرهودې نه دی, دی پسې قد کذلوا من قبلو اګمراشیدې مخکې درات تو د نبی عليه السلام نا وا ازلوا کثیرن او ګمراه کړي دی ډېر وا زلوا او ګمراشیدین سواي السبيل لسميلارنه زلال شرک او کول مخکې کب زلوا ګمراشیدې بیا ودیم دل باندې وي وا زلوا ګمرا دي نو یو ځل معنا ابتداء ګمرا هي او د ودیم دل کله ټواله او هميشه والے په ګمرا یعنی زه هغه چا په سم د خپل ګمراهو خلک یې ګمراه کړو او بیا په دواغه ګمراهای باندې کلک پاتې شو نه دی پسه مزه ای لو ان لا مطلب دا دی کچا د خپل ګمراهای باندې توبه استدا بیا په دین باندې بیا دا خبر منه او چې نا خپل ګمراهای باندې کلک ګولړ دین بیا ور پسه مزه لو ان الذین کفروا من بنی اسرائیل لا نات کل کافرو پاکافرو د بنی اسرائیلنا علیٰ پجبت علیہ السلام داوود پجو داوود علیہ الصلوۃ والسلام و یس بن مریم د عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم دی ذالک بما عصوا دا پدیو ی چې دینه فرمانی کړی و وکانو یتدون او دیت د حد نو تیریدل داوود علیہ الصلوۃ والسلام سہیری کړی مرادوی د خیرونا او د بنی اسرائیل نه هغه دي چې د خالی پرز باندې هغه کړو او داود علیه السلام خیری کړې او ته الله هم لعنهم وجعلهم آیاتن اے الله په دی لعنتک او د یو خوږه د خلکو لپاره نو تدینا لا رب لزتادو ګاندور کړو د عیسی ابن مریم او په دې په عیسی علیه السلام جوزه د مریم و بیا یې ذکر د عیسی علیه السلام مخالفتو کن عیسی علیه السلام متخیرې کړی زالک بی ما آسو دا پدی وجہ چھ دینا فرمانی کولا وکانو یا تدونا او دی چھ دہدنا بطیر دل کانو لا تناہونا او دی چھ یوبل بینمنا کول ام من کرن دنا رواونا فعلو چھ کول با خلکو یا دی طول با کول لبی سما کانو یا فعلون دیر بددی آگا کار چھ دی کاؤ دی چھ کمکار کاؤ گناہونا بے کول دا یو پلی دین ددې زموږه اړیو نه یې ان المنکر اغه نادا کولا الله رب العزت تو ادا دینا کاره صفته لبه سمه که نو یفالون ترا کثیرن منهم اوبوین ډیر په دایکه یتوللون الذین کفروا چې دوستی به کيده کافرو سره لبه سمه که دمت له من فسهم ډیر ناکار چی دی اغه چې مخ کلی کلی د بار د دای نفسونو د اغاصه شېلې کې دې مخکلي قلیری انا ثقات الله عليهم چا غصدا الله دا په دی باندې وفي العذابهم خالدون او په عذاب کې وی دی هميشه ولو كانوا يؤمنون بالله ایمان نو ولې الله رب العزت او نبی او پیغمبر او ما په کتاب اون دی لې لې چراله ګلې د دې پیغمبر تا متخذوهم دی بنو نيوله داخل مشران دی بنو نيوله دا کافر اولیاء دوستان ولیکن کثیرن منهم فاسقون لیکن ډیر پدای کې وو تون کې د حکم د الله رب لی عزتنا الله ای دې ایمان ته الله او پیغمبر سم نشدې په ایمان نشته نه ګیني به نه ملګری کوله دا سره به دوستانا نه کوله ولیکن کثیرن منهم فاسقون لیکن ډیر پدای کې نی وو تون کې د حکم د الله رب او نا فرمانی تهونکی نی لَتَجِدَنَّ النَّاسَ شَدَّ النَّاسِيَةَ دَی دشمنی کې د دوسیږي کوي کافرو سره اس کافر خو یو کیسم او یو مشرکانو یو یهودو بل عیسایانو په پری کې په اعتبار د عمل ګټیا سره د ټوله خطرناک کمبي او لګ نرم په کې کم دي ماغه قران خو یې لَتَجِدَنَّ النَّاسَ قام خابطه عموم ایدیر د سخت د خلقونه اداوتن بودشمنه کیل الزینا منو د مومنانو ربوا کسانو لره چې شرکی کړه له الله وي چې په دې ټوله دنیا د ټولو انسانانو کې لتاجدما شد الناس او بمومې تدیر د ځخ د خلکو نه عداوتن ضدشمنه کې لِلذین امر د پار د مؤمنانو الیهود یهود لرا ولذین شرکو او مشرکان لرا دابه په دې ټوله انسانيت کې د ټولو له سخترین دښمنانو عمومي د اسلام لپاره وَلاَ تَجِدُ قَرِيبَهُمْ وَأَبُو مُؤْمِنٍ دَيْر نيزدې پدای کې مَوَدَّتَن وَدُسَيْكِ لِلَّذِينَ مَنُوا بِالْمُؤْمِنَانَ الَّذِينَ هَوَكَسَانُ لَرَقَالُوا تَأَيُوي إِنَّ نَصَارَا مَجِيسَايَانِي او ګورټولي سايان څنګه دې مرادونه ماله متنزيل کې امام بغوي رحمَهُ الله وَي لَمْ يُرِدْ بِهِ جَمِيعَ النَّصَارَا الله په دې لفظ سره د ټولو نه سواره اراده نه کوي ولی لانهم په اداوت المسلمین کل یهود فی قتلهم المسلمین زګج دې په دشمنی د مسلمانانو کې د یهود غون دې په وجل د مسلمانانو کې و اسرهم وتخریب بلادهم وحدم مصاحفهم ای فلا کرامت علیهم انا دا دا کی دا ټول بار دا کرامت نه دی ای بالل ایت و فی من اسلم منهم وای ایت دا هغه چې بارکیده جای ایمان راوړو د دینه ان النجاشی و اصحابو ہو. چا هغه نجاشی یو دا غملګری دی اصحاب دا غنی په دغه کې دلاندی امام بغوی رحم الله ذکر کین نو مراد د نصراونا د ایزایر نه هغه دی ان الجاشباتا او دا چنه جاشباتا دې او دا ملګري دي ازالک بان منهم با پدیو جاچ پدی کی تیسی سی نال مان دی وروبان نو پیران دی انهم لا استكبرون او دوی تکبر نکید تا به دا را اذا الله ربنا وا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول کله چې دی و کتاب چرالې گله شه دې په سرهونه هم بهستر کې دد تفزوې نبددم چې بایدی به وختکې مما دد وجهه فمن الح کې چېدی پیژندله هک له یا کولوونه اوای چرب به نه یا زګړبه عامن نامګ ایمان راړه پکت نه مع شاهین اوی کممونګه سره د کوونه نه چا دغه ملګرو کې د غسی چې کلی د جعفر رضی اللہ عنہ نہ قرآن ورایو نټولو ایمان راړو ویجلال ویداخو بالکل د ذکر خبری دي او زمونږ د دین موافق دي دی. چې <coughs> ایمان نرالو د الله دا ایه ذکر کوي او ربانا منا اے ربم ایمان راړو فکتبنا ما شاہرین اولی گمغا سره د گواہی کوي کوونکو نا ما شاہیرینا ما امه محمد صلی الله علیه و له نه ی امام کې عمام کار طوي دا اولی کهمونږ د او مد د محمد رسول الله سره هغه اومد چې د حق بیان کوي برریان د د آیت نه استدال کوي چې پ غمبرلی مل غب د حاضر د نظر دیڅنګه وونه هم ط نست کې ددئ او واه چې کمځای ک قرآ وړی جاړیونه هم ط ن کې د تفیو میںنت دائ چبای یوخ گی دا څه زړمان دیګناي ترايونهم ته طول استرګي وتا تخاری نه وي ته ویني استرګي دلای او د تیر شیز معنی بارکی او مالیم الغیب دغه نبی صلی الله علیه و سلم تا خارې دلوي هله دلیل څه علم الا ن ترى کیف فاعل ربک به اصحاب الفیل تانو لی دیو واقعہ ته پیدا ویدہ حمزه د استفهام په ځای کې د تقریر ز پاره غی علم ترا یعینن تعالی دیلو هغه واقعا چې کمکار کړه الله د اصحاب الفیل سره چې دا ای سره الله کومه مملکړه او ته ويتم نے سب کا ملاحظہ کیا تھا وې تا دا ټول کتلولې دیو نه ی معلومات کیدا قرآن د آیاتونو نه چې پته یې را شی زما عالم الغیب په آینده زمانہ هم یو مزاری دا بلا مازی ده جواب دره یو تاسو تلاندو کوي چې سوک د سره د خبره کوي و ادارته اوه جده تیمم ایتنا د دې شانې نزول سدي دغه ټیم کې بخله کیږي دنو څمن بکمنو میون وایي ساده دا غي پس منظرون به ټولو جواب دی دا غ لن جواب دی ټولو چې نبی صلی الله علیه وسلم هرڅه په هر دی کې حاضر دی دا تیمم ایتنا په کوم واقع کې چې راغلی هغه ټول دلالت پدې کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سنحت کاری چې سرګونه افای اودا هر بل دریل سورۃ توبه کې را روانه ده سورۃ توبه کې آیات را روان دی من دي من اهل المدینۃ من حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینۃ مرادوا النفاق لا تعلمهم منافقان بيچې په رحم په مدینې کې هم ختې نه پیژني پیغمبر دی ته لا اعلم الغیب په غیبو په پټو باندې نه پويګم هر وی حاضر ناظر کوي نبی علیہ الصلات والسلام بیا بدایته ټول غلطي دي بلاداران چې نبی عليه الصلاه والسلام او يا صحابه لګلې دي د دعوات په پارا کافر تر غوند شو او هغه یوجني چا په را دغې دا نه دایره چولیدا هغه یو الله خبر ورکوونکې نشته چې زموږه خبر نبی عليه الصلاه والسلام ته ورسېږي هغه یو خبره کړو بلغو عنا قومنا لقد لقينا ربنا فرض عنا ورزونا اے الله تزمم دا پیغام د ملایکو په ذریعہ نبی له السلام و سلام زمون کوم ته ورسه نو کدا غی دا کیده نبی له السلام حاضر ناصر دا خبره به سره نه جانتیان جنتیان چې جنت تلل او حد والا صحابه نو نه الله ته نه تبوس کو تاسو سخوا علي زمون خبر زمون کوم لدی ور کړی شي چې موږ د لاډیر نعمتونه راکړي دي اوس کدا غی دا کیده نبی له السلام حاضر دی ویني ګوري موږ ته معلوم یو نبی ا دې څه وسربله چې مطالبه وکړې راځنه نه دا غلطه ده نبی علی السلام علم او په آیت د اخر پیراد دی فقطم نا مع شاهرین اولی گمنګ سره د غواهنونه زګدې نبی علی السلام ته شاهدوم وي او ای غواغه یې جارت وینین بیا تار سویني فقطم نا مع شاهرین اولی گمنګ سره د چې مونږ ایمان نه راډو پاللا پهما جانا من حقې او په هغې چراغلی د مونږته ده دینات او مونږته مساو خنا رونه چې دننه بهې مونږ لارهرب زمونګه معل کو مالین سره د کوم نکانونه الله بماقاړو نو ورکه الله غله په سب دوينا د جناتتنجنتونونه تجری چې من تحتره نهارله د راغ نه نهروونه خالی دی نه فيیا مشبي په دا د بتدنی کانو کفرو او اوه که سان چې کفر وکوه او کذبوا بیااتنا او نسب د دروغ وکزم غاتونو تا اولایکا اصحاب الجحیم نداء کسان دی دوزخیان یا ایها الذین امنوا رضینا الله سمحیسا تر اخر د سورته پوری په دې کې بیا بیان درته سلور مسائلو دی کومه کې دیرشې یا ی هل نامنو خړوم بېنه شوور کوې په تحریما طلا بعد یا یوه نامنو ایمانوا الله تو حرممو مهرا مي تو ی باې مع هغه پااک سیزونه حل الله لکوم چلله لاکړ د ستاسو ولا وله تاتهدو او د حت نه ان اللله لا یحبل مووتین یکنن الله می نه ل کو د دتحریمات ولعباد سلور قسم ندین یعنی یو شې چې بنېګان پزاندای د دې سلور قسم ندې هاو درې درجات دي سلور قسم ندې ده چې یو حلال شې به غرید حلال والی نه یو څळे انکار وکړي دیم قسم دې دې دې چې د خوفی شرکی ده نه یو شی حلال بند کی پزان باندې درم د تقلید دواجن نه د خپل غلط او مشرانو د وینا دواجن نه یوشی پزان باندی بند کی سلو رم در احبانیت دو اجینا یعنی دزان نا دزبرگی دو اجینا یوشی پزان باندی بند کی دیز ای که دا نهی دیٹولو تشامل ادا زکا خلقو با با حلال سیجنا یا به انکارو که چه را ده تا چه حلالوی لی توبه لیکن رسط دا غیه اونمونه ذکر کییم او کلا کلا با او غیه ایرا کولا چه ایرا دی کی دست پی روال دی کدا کارمو که او کلا بیوی جزمونگ مشارانو پا مونگا بنکڑ دی او کلا بیوی دا دی پا نئی استعمال کی عجر و ثواب دی نو دا سالور وڑا طریقی قرآن بند یا یوهله د نامامنو ه ایمان واللااو لا تو هرررممو مهراي تو یې باېمههوه پااکسیزونهحلله الله الله کوم چلله لاکړ د ستاسو دپاره ولا تا تدو ده نه تېریمه کوي او ددي درې د ررجېدي یو د ررج د حالال د حرام ګنلو هغه اعتقاد او کید ده چې یو شید د حلال او د یو سړی یا کیدا دا جوړا سوچې دا حرام دا دی دیم یو شی حلال دی خود په وینا باندې بزن باندې بانک کې دا شی به نه استعمالو دریم نه اكيددا نه وینا کړي دا واملنی یو شی ټولمر پر خوده نه استعمالي د دې دریو والو حکم جدا جدا دی پدې روم باندې صورت کې چې کله د حلال آقیده د د حرام وی یا دې الٹا یو شی حرام دی د د آقیده د حلال وی دا شی ثابتی په دلیل کټی سرا کټی ثبوت او کټی دلالت وی نبی ادا سره په دې باندې کافر کیږي او کژته دا دیم سوره کله خلیف په وینا باندې یو سړی یو شه پزان حرام کړل دی بند کړل دی چې دا په نخرمه ندا قسم دی لکه نبی له صلوات و سلام چې بيبيانو ته ویلو بیا به غبین نسکم نو الفاظ د قسم خو نو خو الله رابول د تو ته قسم قوی نو د حلال سیزنا په خلبانې ان کار چې دا شي به نخور مځو دا قسم ګرځي او صرف عملن چېی سړی او پرښود دی نوولی پریښود دی او بدن کې تلیف دی بیماریده پر حیز دوج نه ی او شي نو ټیک د نهدي خورري او ک د هغې په نخړو کې ساب ګړی نو بیا دا پیدا داتې نونارواددي او خلاف کول د واجب دی بیا. زمون بلې زمانه کې ډېر خلکو ډېر بدی کې چې دنه د ځان نه حلال او حرام جوړ کړی نه د هاغه ډېر زیات نه مونې دي و یا وسونه هغه دادی چې کله خابي وا ده کوي تاسو به کوي چې کومه مشه نو سره دې خاص کړې دي چې په دې راتو کې وعدنه لري سې ولې سو کوئی دا دا غم رزی دی سو کوئی دا لمبو رزی دی سو کوئی چه دا بیخیرہ و بیبرکتہ رزی دي نو دا چاوی لی دی نا قرآن کشتے نا حدیث کشتے نو پدی رزو کی زان نا حلال والے و حرام والے رو سل دا دا دی آیت دلاند رزی لاتو حر مطیباتنا حل اللہ لکن حلال سی زنوالے حرام والے حرارز د کال په دوله سمیاشت کې یو رس داسې رښتې چې عادت دی په کې حرامي عادت دی په کې باندې عادت دی په کې به خیرای دا سنور ډیر زیاته ما دغه حضور نشته په چې کم دی کې قران بیانی ګنه الحمدلله سنا سره نه دا او جلک په بار اوشي کنه ما شوم په ډیر ورځ نه سنم راتو ډیر سفر نه کوو د قران وضو د قره کوته نه دروازنه دا دروازه باندې حلال ولې دي حرام کړو زنانه چې ماشوم شي سلیح تر راځنه مخ کې بلام بینه اگر که به دیمه پدریمه پهومه پهاتمه پاکه شو خلاب بی بینه په دې زنانه لا بل حلالو بلکې فرض ته دا حرام ټول د دلان دی راځي لا تحرمو طيبات ما حل الله لكم محرامه هغه پاک چې الله د حلال کړی لا تحرمو دا سينور په دین داروتی کوجا کول حلالو باز سړی هميشه د پارو روجي هله کولی ځان باندې حلال شیزو نه باندې سوګ بوې زو وحانه کړم سلا کړه تر د تويري خوري و په خدایي کې نو کډيرو باندې خپل پیرانو باندې کړي دي په تبه دانو خريستا نفس په مستي کې هله پیغمبر خوړلیدا صحابه خوړلیدا دا نفس کني مست او د مړيته ګناه نه کوي نو به مخه مړه عمر دې ګناه نه کوي بیا خو دې له نو اجر دا خو ته نفس دې تکړه او تی د ګوڼه منی کوي انو ثواب په دغه کې کې دي له به ای زم ما نفس وی چاخیږي نفس وی څنګه لا دغه کېږي بیا خو سم ځان خپي کا عمر شوم نه جه کم سې زنه الله لاله لري دا بندول نه دي سفر نه یو سړی راغی کور دغه را کېدل د جایز اگر کا سفر د دینو اوس دې کور دراغلې کلي دراغلې د دین د سفر نه راغلې دین خو تر اجرې پورې راغې ترجمه تر راغې ها, ها زمو ترتیب ورانېږي که کور دظم ترتیب مخرا بيږي هله کدي دا کور دا ته حلالو جایزو شپته رې دوته رې درې ته رې چا په ربا ګرځي خو کورته بنځي هلي الکا د دینو لا تحرمو طيبات ما حل الله لكم کم سزنه چې الله حلال کړی دی په ځان باندې ما حرامو یا ايحو الذین امنو اي دیمان دا ویدارو لا تحرموا طيبات ما حلل الله لكم مہرام او یا پاک چې الله حلال کړی دي تاسو ده پارا ولا تعذوا عن تهریم کوي دحا ته ریدل څه دي امام ترته به معناوم دک کوي لا تحرموا ما اهلل الله وشراعا کم سيزونه باندې چې الله شریعت را لګلې حلال کړی دي هغه مہرام وای په ځان چې کوم حرام دینه نه حلال وای مونږه خلکو طرف ته چې نو پولی دي حلال کی د ځان حرام جوړو حرام کی حلال جوړو سود غسل ناروا دین غل لاری ګوري چرکه داسې وشو نه خبین زکات بچکول ځان بچ کول په هیلو په بانو حرامو غل لاری ګوري سو کول یو باندې لاټې په بانکې ځان چای سېری کلي سوک بل جلو کی چې کال رالیزیشي او یردا پیسې دې سرس چالو کمه را دا خو په ما د او دوه پهې کات دی و دا ټولې به ورکم نوورې کې چاله ښېلی وور کې بد دا ستا په نوم شوې په یو دوه ې تیری شي کال بیا د سره کېږ نوواېې بیا ېاخلي د چې بیا کال را دا غ ټولې ل اوبانې دي دا حرامو حلال حالالړه کم چې حالالو ن بندې قذان ان الله لا حبل معوطین الله مینه نه ک د ه نه وقالوا خير مما داغى رزقكم الله جې الله درګړي تاسو لا حلالن طيبن حلال پاک کوم چې حلال دی الله یو غفرای چې رګي به چې بنګوي دی به تاسو پیرا ده خطيب سي او هغه وې وسړې راغې ما ته چې رګي بنګوي لې دې دا عالم ایمه ولي وې تاسو پیرا ده مې ساجمات بانګوی ملااشتې بانګی ماګوره پرس کې پ دله بان وی بیا خللوی سپ راغ دیړو بیا غالته دا چر کې یوځلی بانګی نه دا ګونه ګاره د دالای د سپیره ده نو الله چې کم حالال دی نو هغه خورړی چګان حالال دی کللو خورړی مما دغې ناهده ک کوم الله چله درکړی تاسوله حالالن حالال توی بنو پاک تهقلله الله دی ېګی جئے تاسو باغما ایمان راडून کی لا یاخذکم الله باللغی فی ایمانکم ننی سی تاسو لرا الله په بی اراده قسم ونصاصو ک قسم د مخ کی سره څه تعلق لکه ما خبر وکړه چې کله یو څه یو شی حرام کی په ځان باندې په ذریده قسم سره نو داږي مناسبت دوا جنا مسلې د قسم ذکر کوي ننی سی تاسو لرا الله په باللغی فی ایمانکم په بی اراده قسم ونصاصو ولیکن یو آخذو کم یمینی لغ وسط دوی صورت بکرکی بیان تیر شو ولیکن یو آخذو کم لیکن نسی تاسو پی ما پا حقی قسمونو اکت کم چې چی تاسو مضبوط کری ده قسمونو نا یعنی چه خوب پا قصر دی په دروغ قسم کری فا غیب الله نشي. نسی فا کفارتو یو سڑی قسمې کردی قسمی کردی دیو کار دن کولو نا کار دوکو ند د طاره وسهو کمی فقاره ته نو کفاره د دې قسم اطعام عشرت مساکینا خوراک د لس دی یعنی کفاره د ما طول د قسم چې کتم قسم به ما کړو اطعام عشرت مساکینا خوراک د لس دی دي من اوست ما دغه درمیان خوراکنا ته مونا چې ور کوي اهلیکم خپل کور والولا تخپل کور والولا سره خوراک ور و لسو مسکنان و لبا دور خوراکور کی دو وقتا او کسو هم او یا جامی دا او تحریر و رقبتنی آزاد ولی د غلام فملم یا جید چاچ اون مندل دا یعنی دا دس اونا سوا سر اونا چه پاقی خوراکور کی یا پاقی جامی واخلی یا پا غلام آزاد کی وصیام و سلاست ایامن و دروجی دی در ورازی عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ قرآن دے ثلاث سيامو ثلاثه دي ايام متتابعات په د ري را دي روجي دي خپل لپسين هديو جنا د احناف مسلک دا دی چې د قسم په کفاره کې کروږي ني سي ندي کې تتابو شرط د خامخه په کې تتابو ذالك کفاره تو ايمانکم دا دا کفاره د قسمو استاسو اذا حلفتم کله چې تاسو قسم مخري او ماتي کوي په حفظو ايمانکم حفاظتو کوي د خپل قسمو ذالک <سؤالك> د غشان د خپل قسم, کا دو قسم, قسم, قسم ده حفاظت د مطلب ذکر کړي علما یو د حلال چیز نه قسم مکلا زګه کړه حلال نه د قسم وکړو حکم د قران دی چې قسم مات کړه نو حفاظت د قسم ویره نه گی دیمدا چې قسم دی وکړو بیا قسم مې خو قسم کاو په بیزای اساس د دوالو معالی او غری یودی كذلك الله د الله بیان ایت ا سدا لا اللہ کم تشکر امید فارج شکر ادا کئی یا ایوها اللہ دین آمنو مخ کے ہوئی چا حلال سی زنا پاک سی زنا داما استعمالا وئی اس پاک بکمی مشرکان خدر ستا پاک وئی شراب و تاغی پاک وئی جواری کئی پاگی پیسی اگٹی پاگی چرگان واخلی نو پاک واتا الله اللہ وئی ننا دا پلیت تی گوری پلیت دا تخیم دے نظان بچکا یا ایوها اللہ دین ای ایمان والاو انما الخمرو یکنن شراب والمیسر و جواری والانصابو انصاب جمدن و صبدا حغسیس چه خلقی مکرر کی دی عبادت کو لد پارا مجالس و لبرار کی لگلی دی چه دا لفظ ونی گاٹی قبر دی ٹولو تشامل دی نو مراد پریزای کی ان صاحب جوړول او د هغه عبادت کولې نو علاوه انمل خمر یقینا سکل شراب او المیسر او کول لجوړای او انصاب او عبادت د درگاهونو یا جوړول د درگاهونو وال او تقسیم برشو به می رجسون د د ګنده میناملی شیطان او عمل شیطان دی تننیبو ځانتې اوساائ لاله کوممتفللیونه تې دپاره چې کامیابشيئ الله کامیابی غړی نو دا کارونه به انما ان نه مایورې دشیطانو یقین غړی شیطان انیو کیا با نه کومللا داواته چېوا چې ستاسو تررم د دشمې وال بغضاه او بغځخمرل می سبب د سکلو د شرابو او د کولو د جووائ په ی سو د او بند کتاسو لراد یاد دا اللانا وعن الصلاة <سؤال> او دمان زنا فحلان تم منتحون نعای جیتاسو منکی دن کی یعنی من شاید دینا وعطیو اللہ وعطیو الرسول تابی داریو کئی دا اللہ تابی داریو کئی دا پیغمبر وحضرو خویرے گئی دا نافرمانای دا اللہ دا پیغمبرنا فا ان تولو فا ان تولیتم کچری وعولی دیتاسو نفالمو پواشای انما على رسولنا البلاغ المبين چزمو په پیغمبر دی رسول خګاره لیسال الذین آمنو نشترپا کسانو چې ایمان راوړی دی واعملو صالحاتی ددف دیو شبی صحابوی چې دا شرابو دا دجوارین دا گند پهلیت دین نو کوم صحابا چې د دې د حرمت نمخ کوي او فات شي ویني د قیس حکم دی الله جواب کوي لیسال الذین آمنو نشت دپاگا گسانو چی ایمان روڑو و آملو صالحات او عملو نکڑو نیک جناحون سو گنا فی ما پاگا سکی تو ایمون چې دی خوڑلی دی اسکلی دی و ازامت تاکاو کل چی دی ایزان ساتلی دی شرکنا و آمنو او ایمان با کلک پاتی شوی و آملو صالحات او عملو کڑو نیک سمت تاکاو بی ایزان ساتلی دنورو حرامو نا و آمنو او همیشوالو کڑو پی ایمان صمت تکو بیزان ساتلی د نورو شباتنا او د مکروه او د مکروه سیزوندا فاحسنوا نیکی کړی وی والله يحب المحسنين الله منا کې د نیکی کوم کو سرا الله رب لیزه توې چې کاله دای دا ایمان کې فتور نظر اغله شرک نه حرام نه مستبیحات نه دی او په ایمان کلک پاتشي دي تر مرګه الله اذا ماف دی زګا جدی ته دغه ټیم کې دا حرام شوی نو او جګم سيزونه په حرامو داغي نه ځان بچ کړه به دې مافتی او قانونم شداسه الفاظ ذکر کړه چې ټول هغه خلک چې هغه دي یو سيز حرام مال ورسېدو هغه هغه سيزونه چې په حق باندې ایمان راغل ضروری دي داغي بیان وتورسېدو او د هغه ایمانړو او د هغه حرامو نه ځان بچ کړه تر مرګ پري عمل کلک پاتیو نو الله یې ما بخلي یا ایه اللذین اے ایمان والو تحریما اللہ ذکر کوي نور تحریما اللہ یا ای الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم اللہ بشیئ من السیئ خامخاب اللہ امتحان کوي پتا سو په اوسې سره ذکر کرنا تنالو ایدی کوم چرسی باغیتا لا سنستاسو پریما حکوم او نیز استاسو لیا اللہ او دې لپاره چې الله غار کوي مئی اغا سوگ چیری گی دا اللانا پنلی دو فمنیت دا باد زالک سوگ جواولی دا پس ددینا فلہو عذابن علین و دا پارد عذاب دردناک اللہو ایزا با امتحان کوم سنگا چه پا حرم که درنمی در باند اخکار اوچی بند کرده دی داروستورا روانه ده او دا بستا چفافا تا لاس با دیم با ترسی نیزا با دیم با لاابلوون نه کوم دا امتحان د امتحان خوی دغته چې تی کولی شي بیا نه کوې د حکم در لا نه نودي تو امتحان او فمن ته دا سووکې واړی د بعد د ظالې کا پس د دی نه پهله هو عذااب علییم د دا دپاره دا داعذااب درد ناک یا ی هل نه منو او امتحان صدي دا دی لا تک تو ده موواوجې یخکار په انتم د حرام کې نب وجنی نب بلتہی نبو تے اشارہ کہیں ومن قتلهم منکم جاء قتل کدی لرا پتہ سو کی تامیدن قصدن فجزاؤن پدانی بدلدا مسلما پاندا سی داغي قتل چد وجلی مینا عمد سرونا یہ حکم به ویسل بقي بده زباد دم منکم بو انصاف دار استاسونا دعا کل من استاسونا هدیا دا به قربانی بالغ الکعبۃ رصیدن کی خانہ کعبہ تا مطلب څه دې سړی ولا کیدو صبر نشو کاری مړکو اوس دا د سورہ کیمت دې نو تجربه کار سړی براوستي دو تجربه کار هغه دوی باید دا دوره کیمت دې نو که په غریبن د قربانی کیدا ګډا بيزا خو اوخه ابواخلی او قربانی به بیت الله ته ویلیږي بسال دا بحلال شین هذین بالغ او ک فارتون یا په د باندې به کفاه تو مساکی نه خوراک د ممسکناو مطلب دا دی چې دا د سوه قیمت دا د دوه قیمت ده دیکه په هغه قیمتبانندې سکوربانانی اخلی نو همه او که په غبانندې خورغ اخلي مسکناو هم جایز دا او بدل ذلكالې یا په بربرې ددي سییامن رووجې دي معنا دا ده چې د د پیو سابوللو چې د دووره پیسو دي هغه چې سووره سر ساعی کې پیسې به سرهوي نه ل سایو برابر پیسې راې د غ سروي هغې کې مک دوه بس لس سر سایو په با لس به ل ووج ومیسی لزو کوه بالا امرې د د پاارچوسې انډام د خپل کار صده د خپل کارهف الله الله مافی کړی دا اماما صفا دهغې چې مخکې تیرشل اما دا سووک چې را کرد دی د حالال ګړلو دخکار ته پهن تکمون اللهمنو اللله به بدله اخلی د والله عزیزن اللله د زوره ور زون به کام خاوندو بدلی غوستو الله رب عزت وي چې چا دا حلال ښکارو غاڼه دا حلال دا ښکارو ح... حلال غاڼه او, او بیا دې دا ښکار کوي ته الله عزوجا ولا سزا ورکوي مطلب دا دي چې دا سي